I bënumeri radiallahu en hu Tregon se dikush e pyet i pejgamberin Arehi Selam Qfar robash duhet të vesh muhrimi Ai që hynë në gjendin e i hramit Pegamberi Arehi Selam ju përgjigj Ai nuk duhet të vesh këmish As qalm, as pantalona As kësull, as rob të lyër Me parfum, shafran ose vers Dhe nëse nuk ka shapka A të her mund të përdor meste Ose qorape lëkure Por duhet i pres dheri sa të zbulohen Njëjët e këndë Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com